Az RT vendége Merhala Zoltán, a Sejtban Kft. programvezetője, kérdező társaim pedig egyrészt váraditi bor lesznek, valamint Parag Szabolcs, akik köztudottan civilek, és bár az egyik mondjuk pártelnök, de ez minket sosem zavart abban, hogy úgy mutassuk be, mintha civil lenne, igaz? Így van, és én azt a nézetet képviselem, hogy a, a párt pártság, meg a pártban részen ez egy nagyon is civil dolog, arról, hogy ez teljesen egy, egy ilyen leválasztott szféra lett a közéletről, erről azt gondolom, hogy csak az a pár, pártocska tehet, akit, aki, aki jelenleg a parlamentben üldögél. De mindegy, váltsunk témát. Helyes. Beszélgessünk egy kicsit a genetikáról, mert hogy az napjainknak az egyik legfontosabb kérdése, és somó erkölcsjaggáit vett fel, legalábbis bennem, például a klónozás mondjuk egy csomó jó dologra lehet használni a modern génsebészetet, meg egy csomó rossz dologra is úgy gondolom, mint ahogy mindent. Tehát így a, a penge is úgy tudom, hogy alkalmas arra, hogy borot meg alkalmas arra is, hogy megöljünk vele egy embert, mondjuk elvágjuk a torkát. Szóval sok mindenre alkalmas, és a génsebészet is valami ilyesmi. Az az program, amit Merhala Zoltán a sejtbank .vel, vel működtetnek, ezt gondolom, hogy arra, a, arról szól elsősorban, hogy a Kis a az ősejtjeit, azokat levegyék, és később lehessen tenyészteni nekik szerveket. Hogyha életük során különböző betegségekbe sodródnának, és akkor mondjuk szükségük lenne mondjuk egy májra, vagy egy tüdőre, vagy ilyesmire, és akkor azokat kitenyésztik nekik. igaz? Igen, jó napot kívánok, de ez azért a messzi jövő. Ennél van egy sokkal praktikusabb haszna is annak, hogy az őssejteket megőrizzük. És ugye itt most közben konkrétan a köldögzsinorvélből kinyerhető ősejteknek a megőrzéséről beszélünk amik nagyon jó képességű ősejtek. Tehát mondhatni, hogy azokból az őssejtekből, amik a kifejlett szervezetből gyűjthetőek ki, ezek azok a fajta sejtek, amik leginkább képesek arra a funkcióra, amit elvárunk egy ősejtől. Mert hogy azt várjuk el tőlük, hogy... Bármilyen fajta szöveti funkciót vegyenek föl. Ezt említette ön is, hogy vá azt várjuk az ősejtektől, hogy ők például legyenek más sejtek, vagy legyenek sejtek, vagy legyenek akár hámszövet is. Azért, sejt. mert minden sejt ezekből a sejtekből alakul Így van. Tehát, ha, tehát, tehát az úgy, a, úgy elképzel... tartalmazzák az összes, összes többi differenciált sejtnek a. a, a... Nem, mert hát úgy kell ezt elképzelni, hogy minden sejt tartalmazza ugyanazt a DNS láncot. És az meg megvan az a képessége, hogy ő egy adott szegmensét a DNS-nek aktiválja, és ezáltal kezdjen egy olyan fajta működésben, működésbe, ami éppen azt a ö, funkciót adja. Erkölcsös dolog olyan kutatásokat végezni, kezelési eljárásokat kifejleszteni, amelyekből elvileg emberi lény fejlődhet ki. A vélemények megoszlanak, egyesek a fejlesztések várható hasznát hangsúlyozzák, mások az ember életet védik. Az Európai Parlament Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottsága törvénymódosításban emelte ki a környezeti technológiák fejlesztésének alkalmazásának szerepét. A parlament annak szükségességét is hangsúlyozta, hogy harcolni kell a nők kizsákmányolása ellen, és megengedhetetlennek tartja az emberi szaporodás célzó klónozás valamely közösségi programból való támogatását és finanszírozását. Az önkéntes és térítésmentes adományozást, a nemzetközi regiszterhez csatlakozott donorok számát növelve, közös alapelfként és megfelelő minőségi előírások garanciák mellett kiemelten támogatni kívánja csontvelő vagy akár köldögzsinorvér sejtek esetében is. A, Vatikáni felfogás szerint az ember biológiai lét a test a lélekegységeként élő embert alapvető megnyilvánulása, így ápolása és gyógyítása nem csak a testet, hanem az egész embert érinti, testestől, lelkestől. A katolikus egyház nézete szerint a lélek fogantatáskor lép be a testbe, ezért már a megtermékenyített petesejt elpusztítása is bűnös cselekedet. Az ember nem veheti át a folyamat irányítását, mert akár csak a mesterséges megtermékenyítési kísérletek során rengeteg lélek veszne oda. Mit hozhat a jövő? Az embryonális őssejt elfogadhatóságát, illetően szinte lehetetlenség a különféle világnézető érdekeltségű köröket konszenzusra jutatni. Egy dologban azonban a vélemények teljesen megegyeznek. A köldökszinorvérből nyert őssejtek felhasználása kutatás vagy gyógyítás céljából teljesen elfogadott, sőt javasolt. Az így nyert őssejtek levétele azonban hosszú távon számos egyéb etikai kérdést sejtett. Vajon hogyan értékelhető majd egy halálos betegségben szenvedő gyermek szüleinek cselekedete, ha csak azért vállalnak még egy babát, vagy segítik elő másodszor is a gyermekáldás Lombik Baby program segítségével, hogy beteg gyermeküket a gyógyulás egyetlen vért lehetőségéhez a köldökszinorvérből nyerhető Arról kérdezem, mert Zoltánt, hogy neki vannak-e aggályai a klónozással kapcsolatban a jövőre vonatkozóan? Ami az őssejteknek a felhasználását illeti, és a betegségeknek a gyógyítása a, a cél. A, a cél a klónozással, akkor nincsenek semmi feje a, a ezzel szemben. Uh -huh. Csak, uh... Mert ugye mi történik a klónozáskor? Tehát a, azt várjuk, és az a klónozás, amikor ezek az ősejtek, ahogy az előbb beszéltük, fölvesznek egy adott funkciót. És ezt már akkor is elértük, és el, erre akartam az előbb ki, kiukadni, hogy nem éppen a szervépítés lesz majd ami mi célunk, ami tulajdonképpen egy klónozás, hanem már azzal elérjük a klónozásnak a kezdeti stádiumát, hogy azokat az elhalt sejteket, amik egy betegség okán elhalnak egy adott szövetben, azokat pótolhassuk egy őssejtranszplantációval. És ebben hol, hol van etikai agály? Tehát tulajdonképpen nem kell másra gondolni, mint arra, hogy egy betegség okán tehát elhalt szövet, az regene ből regenerálódik a mi szervezetünk saját maga képessége által. És úgy, hogy a szervezetünkben ott az őssejt. Na most egy összeget erre a regenerálódási készségünkre segítünk rá. Megpróbálom, hogy egy kicsit jobban érteni és talán a hallgatók is, tehát mondjuk megszületik egy egy, egy egy baba, és akkor a köldögzsinórjából félreteszünk ugye egy egy ősejtet, a, a köldögzinor vérebe. jó, oké. Okay. Betesszük a hűtőbe. Igen. És akkor, hogyha ne a a gyereknek valamilyen betegsége van, mondjon egyet, csak segítsen, hogy elképzeljünk valami... Cukorbetegség. Cugorbe cukorbetegség, uh, akkor, akkor e ezt a sejtet valahogy bejutatjuk a szervesen... így és uh -huh. azt várjuk, hogy ez az őssejt megérti, hogy neki inzulint kell termelnie, uh -huh. és onnantól kezdve meggyógyítottunk uh -huh. egy cukorbetegséget, és nem egy életen ke ke keresztül kezeljük azt, kívülről bevitt inzulinnal. Mondok egy más van. példát, mondok egy más példát ami most nagyon felvetődik, mint egy praktikus haszna az transplantációnak. Azt mondják, hogy azzal, hogy az ősejtek megértik, hogy ők például hámszöveti funkciót kell, hogy fölvegyenek, egy égisi sérülés hatékonyabban gyógyítható transplantáció alkalmazásával. Ez, ez tök jó. Ez fantasztikus. És akkor vajon mik okozzák ezeket az erős indulatokat? Mert tényleg itt olyan sok zavarba ejtően nehezen érthető elméletet, elgondolást hallani, hogy összekapcsolódik ez például az emberi reprodukció problémájával. Igen, vannak az, az, az olyan... Az embryonális ősejtet. És vannak ilyen kutatási irányok, módszerek, vagy esetleg tervek, például szervnövesztésnél, ahol tulajdonképpen az, hogy egy, egy életképes magzatot valamikor a, a, a, a érés-növekedés folyamatában fognak, hogy csak az egyetlen szer fejlődjék ki? Tehát vannak ilyen Nem, modellek is? Megáll, úgy kell ezt elképzelni, tehát a petesejt, az megfogan a sperma sejt által. Elkezd osztódni. És akkor van ez a szederszerű állapot, amikor még minden sejt mindenre képes. És utána pedig aztán elkezdenek specializálódni a sejtek az osztódás során, és az egyikből lesz. Ilyenfajta sejt, olyan fajta, nem kell most sorolni. Tehát vannak olyanok, akik szorgalmazják, hogy már ebben az állapotban. Ebben a ki. minden tudó állapotban állítsuk meg, és ezeket használjuk ö, betegségek gyógyítására, szervek előállítására. És ő mit gondol hát e, erről? Ez, ez, ez etikai. Tehát probléma. ez etikai Igen. kérdés itt. Igen, szóval ebben nagyon erős kontroll kell, és, és, és, és én személy szerint teljesen egyetértek a, a Vatikánnak az álláspontjával. Uh -huh, csak. Ennél még tovább is mehetünk, tehát ennél még súlyosabb aggájaink is lehetnek, mert hogyha szerveket tudunk növeszteni ilyen módon, akkor akár egyedeket is tudunk reprodukálni ilyen módon, de sőt, még tovább lehet menni. Nyilvánvalóan hosszú távon a génsebészet képes lesz arra, hogy bizonyos adottságokat följavítson, az adott egyedben, bizonyos adottságokat meg lerontson az adott egyedben. Older uh, Huxley írt egy uh, regényt, az a címe, hogy Szép új világ. Ebben alfákról, bétákról, gammákról és egyéb, uh, egyéb genet genetikai státuszokról ír a, jövőre, uh, a jövőben, tehát ő ezt a jövőbe vetíti mint lehetőséget, mely szerint uh, genetikailag fogják meghatározni a kasztokat már a születés előtt. Tehát ő akkor még nem genetikailag képzelt de ezt, el, hanem több, síkdes, több, nem? nem úgy emlékszem, hogy több oxigént kap a fejlődés során az agya vagy kevesebb oxigént, tehát megvonják az oxigént. Tehát az, akinek nincsen szüksége arra a jövőben, mert már megtervezik a sorsát. Tehát ő mondjuk fizikai munkás lesz. Nem lesz akkora a szüksége arra, hogy gondolkodjon, és akkor olyan módon adagolják neki az oxigént, hát nyilván, Huxli ezt akkor így tud elképzelni. Most ennek már a génsebészet fejlődése folytán sokkal komolyabb lehetőségei merülnek fel. Hát igen, de mi csináljuk? Álljunk meg a génkutatást? Van ez az úgynevezett humángenom program, ugye, ahol az emberi fajnak a 25 ezer génjét azonosítani akarják, és ebben 99%-ig készen is van. Tehát tudják azt, hogy melyik gén milyen betegségért, milyen jellemzőért felelős, És e, hasznos ezt tudni. Én azt gondolom hasznos. És a betegségek gyógyítása szempontjából pedig feltétlenül hasz. hasznos, csak amikor, kitaláltuk a, amikor feltaláltuk a borotvát, a azóta nem kell, hogy szőrös legyen a pofánk is. Azóta viszont sokkal nagyobb arányban történnek erőszakos bűncselekmények, mert a borotva az fegyvert adott a kezünkbe, hogy nem nem biztos, hogy, hogy Ezt nem vagyok teljesen, vagy teljesen meggyőződve, de egy valami viszont egészen biztos, és ezért tűzbe teszem a kezem, hogy még soha a történelem során nem fordult elő, hogy valamire volt technológiai lehetőség, és annak a fejlődés iránya nem indult meg. Tehát, hogy az nem, az nem kezdődött, az, az kezdődött elburjánzani, az az irány. Tehát bármire is lett lehetőség. Tehát, ahogy megteremtődött a lehetőség az atomreaktornak és az atomerőműnek, abban a pillanatban létrejött az atombomba, és be is lett vetve. És minden egyes, minden egyes fejlődésnek megszületett a hátulütője, vagy a rossz iránya, a sötét iránya, és az is fejlődött gőzerővel. Sőt, gyakran sokkal nagyobb pénzekből, mint a, mint a, mint a jó irányú fejlődés. Én, én lehet, hogy naív vagyok, de én bízom a civilizációnak a, a, a mértéktartásában és a józanságában, és erre hadd mondjak egy példát. Ugye az előbb említettem a humán genom projektet, ami által azonosították azt a gént, amelyik a homoszexualitásnak a kialakulásáért felelős. Mm. És, de most és ezt tént, az... tehát ezt igen, tudományos ténynek vetjük. Igen. És a 90-es évek az. elején, nem tudok pontosan idézni, de tudom az adatot, hogy ö, annak lehetőségével, hogy ugye egy magzati korban tudunk genetikai állományt vizsgálni, így magzati korban diagnosztizálni tudnánk azt, hogy valaki homoszexualitás kialakulásának várományosa. És ez alapján megkérdezték a szülőket, hogy vajon kivállalná a homoszexuális gyermekét. És akkor jól érzem, is. hogy ebben a kérdésben is a Vatikán álláspontját képviselni? Nem csak nem, most ebben azt akarom mutatni, hogy a civilizáció véleménye, <gül> hogy, hogy, hogy változik ebben a kérdésben egy dekád alatt. Mondjuk a 90-es évek elején mind, az nehéz. Te, Vatikán de. nem mondaná azt, hogy vetessük el Valóban. Igen, valóban. Igen. Valóban. Igen. Ez komplex kérdés. Ez nagyon pápának, komplex. Pápának, de tényleg van, de a, a pápának ezzel a, ezzel a Igen. tudomány. a de Igen. Ez, azt akarom, hogy 20-20 a Ezt mennyire a... hivatkozhatok én erre? Mert tehát azért, azért, tehát én, én nem tudtam már, hogy ez tudományosan egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a homoszexuális genetikai módosulásra visszavezethető. nem, nem De vannak homoszexuálisok, akiknek nincsen ez a genetikai Igen. módosulás? Tehát, Igen. hogy van kulturális lehetőség is Jó, az uh -huh, uh -huh. Mm. Nagyon izgalmas. Ugyanakkor. Nagyon, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk George W. Bushhoz, az ön amerikai kollégája egy nagy tudású génsebész ellátogat, és azt mondja, hogy Mr. Bush, én garantálom önnek 30 éven belül a tökéletes gyilkológépeket és belőlük egy hadsereget. Szeretnék kérni egy nagyobb kormányzati összeget erre, ha ezt a a számomra megszavaznám mondjuk, nem tudom én, 300 mi milliárd dollárt most, így mit tudom én, 10 éven belül, és akkor én 30 éven belül, fogom szállítani, jönnek azt a szuperhadsereget, amelynek, amelynek a katonái azok nem mindenféle autószerelők Nebraska-ból, amilyenek mostanában harcolnak a US Army-ban, hanem tökéletes gyilkológépezetek, tehát a genetikailag előállítható legjobb katonák, tehát a, a, az összes egyet közül a legjobb szeme van, az összes egyet közül a legnagyobb fizikai ereje van, az összes egyet közül a legnyugodtabb, a leghiggadtabb. Hát mindezekért gének felelősek. Az összes egyet közül a legalkalmasabb arra, hogy gyilkoljon. Adott esetben, és hát akkor ehhez nyilván egy nevelés és szocializáció is társul, és akkor nehéz elképzelni, hogy erre George W. Bush azt mondaná, hogy kérem ezzel kapcsolatban, nekem komoly morális aggájaim vetődnek fel. Én azt gondolom, hogy az ember, mint szabad lény és mint, mint szabad entitás, egyszerűen nem tervezhető, nem, nem tervezhető olyan módon, mint mondjuk a gazdasági folyamatok. Szóval az én számomra nehéz elképzelni, hogy de hogyha George W. Bush erre nemet mondana, akkor majd az ő utódja. Szóval a történelm során soha nem az erkölcsi aggályok érvényesültek, mindig a technológiai lehetőségek. É igen, de azért a mér, a, serpenyő, a másik serpenyőn azért van sok-sok haszon abból az ismeretanyagból, ami most rendelkezésünk áll a genetika területén. Igen. És tudja, én nem az embrionális őssejtek ügyében és ért vagyok itt most, hanem azokért a szöveti őssejteknek a, a, a, a, a, a hasznának a, a bizonygatása ügyében vagyok itt, amiknek alkalmazásával feltétlenül... Hatékony a gyógyítási lehetőségeket kínálunk számos betegség esetében. És ezek, hogyha nem azok, amikről az előbb beszéltünk, de és csak a akkor eset... nem alkalmasak arra, hát hogy emberi. Így... Ez a, fontos, hogy mondja. Tehát azok a fajta se őssejtek, amikről mi beszélünk, amik már egy kifejlett egyedből kinyerhetőek, azok például nem alkalmasak ivarsejteknek a képzésére. És, és ez hány, ö, ö, hány napon keresztül a születés után, hány napon keresztül lett mink? még kinyerni. Ott, a szülés. Hát, hát hadd mondjam, mondjam el ennek a gyakorlati lebonyolítását. Tehát megszületik a baba, leválasztják őt a köldögzsinorról, és még tulajdonképpen a mélepény megszülése előtt, a mélepény oldali köldögzsinort megszúrva, gyűjtik le azt a vér mennyiséget, ami a lepényben visszamarad, és egyébként orvosi hulladéként kidobásra kerülne. Tehát itt még egy ilyenfajta morális, etikai kérdés sincs, hogy hát érdemese, tehát van-e haszna esetlegesen elvenni azt az egy-másfél vért a, a, a, a, az újszülöttől, amik nekünk szükséges az ősejteknek a megérzésére, mert hát nem tőle vesszük el ez a visszamaradt vérmennyiség, ami kidobásra mm -hmm. kerülne a lepénnyel együtt. És ebből nem reprodukálható egyed. De ne, nem, egyed nem. nem reprodukálható belőle, reprodukálható saját maga és ez egy nagyon fontos hír számunkra, hogy szaporíthatóak az ősejtek, mert hogyha ugye azt várjuk tőlük, hogy ők beállnak egy adott funkcióra, akkor a regenerálódását az adott szövetnek nagyon elősegítik, hogyha minél több van belőle. És uh, itt uh, a regenerálódásnak vannak uh, korlátai? Tehát, hogy például az emberi életet milyen mértékben, mely szerveket, mondjuk uh, idegszövetet azt lehet -e reprodukálni? A kutatási eredmények, amiket ugye időről időre felkap a média, azok éppen olyan kutatási eredmények, amik, amik arra hivatottak, hogy hát megmutattuk, hogy pankreász, has, hasnyálmirit sejt képezhető sejtből, megmutattuk, hogy retina sejt képezhető sejtből, és akkor jön egy másik kutatócsoport, és ő azt mondja, hogy megpróbálja megtalálni azt a kémiai indukciót az ő sejtnek, aminek révén ideg sejt lesz. Tehát nem abszurd felvetés a 200 éves ember? Ö, nem, mert biológia, ö, genetikailag 120 évre vagyunk ö, ez mit jelent? Ezt, és ezt honnan tudjuk? Tehát, ne, nehéz a kérdés. De rendes Tehát, rendes, rendes, tudják, élet, rendes életmóddal tel Teljesen egészséges, minden egyes ennyire, sejtem, ennyire vagyunk megállok égésség. működni. Mi nem tudjuk, bár beszélnek az ősejtekkelről, az ősejtek alkalmazásának a lehetőségeről jön általános fiatalító kúrára, de azzal mi nem duplázhatjuk meg az életkorunkat. Gondoljon gyermeke egészséges jövőjére. Őrizzen meg a köldök nyerhető őssejteket. Sejtbank az ön hosszú távú partnere. Ez az önök reklám spotja, hogyha jól tudom. Igen? igen, igen. Szóval ezzel hirdetik önök az önök szolgáltatását. Tehát a, a sejtbank megőrzi ezeket a ezeket a őssejteket, és akkor ez, ezáltal később reaktíválható lesz mindaz a, mind a funkció az ember szervezetében, ami, ami megsérült. Elősegíthető. Nem reaktív, mert megvan bennünk ez a képesség, csak egy őssejt transplantációval rásegítünk erre a képességünkre. Mennyibe kerül egy ilyen őssejt egy ilyen, egy ilyen megőrzés? Egy ilyen programban részt venni? Ö, drága dolog. Tehát az, hogyha úgy rendelkeznek a leendőszülők, hogy az ő újszülöttjük számára megőrzik a köldögzsinórvérből kinyerhető össejtet, akkor ezt egy komplex szolgáltatás formájában kapják meg 342 ezer forintért, amiben már benne van a 20 éves tárolásnak is a költsége de erre van különböző olyan fizetési konstrukciónk, hogy például két éven keresztül havi 15 ezer forinttal tudja finanszírozni vagy egyéves konstrukcióban is elérhető ez, hogy azért, egy, hogy, hogy azért többen vállalkozzanak erre, e, jobban elérhető legyen a szolgáltatás. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy az egészség egyre inkább, és most már forradalmasodó, forma, forradalmasodó mértékben e, árucikk. Vagy saját magunk gondoskodását, plusz gondoskodását ö, ö, kényszeríti ki. Igen, de hát aki mondjuk ö, rosszabb anyagi helyzetben van, az nem részesül ebben. Tehát azért régen arról volt szó, vagy legalábbis ehhez szoktunk hozzá, de lehet, hogy ez azért van, mert a Kádár rendszerben szocializálódtunk, hogy ö, ami technológiai fejlesztés, mondjuk, és amivel, hozzá, amivel hozzájárulhatunk az emberi béletnek a, az eléréséhez, azt hozzáférhetővé tesz a társadalom egésze számára. És akkor ezt a TB támogatni fogja, és akkor ezt. A, ezt a, ez, ez az egészségügyi szolgáltatásnak a része lesz. nem ne maradjon ez így a hallgatók fejében, hogy ez a kádár rendszer érde, mert hát ez a, azért ez a felvilágosodás hatása a kádár rendszerben. Világos de szóval. világos, de manapság most így a legújabbkori magyar demokráciában egyre inkább a szóval hogy... ez a gondolat. Igen. Hát, hogyha ez, erről a területről beszélünk, akkor itt van egy nyilvánvaló megoldási lehetőség erre, amiben Nyugat-Európában igen, er erős erőfeszítéseket tesznek, az pedig nevezetesen a donorbanki szol szolgáltatás vagy működés, ami, ami hát arról szól, hogy szolidáris bankokat képezünk, és azok, akik nem rendelkeznek a saját célú megőrzésre, azok lemondhatnak a köldögzsinór vérsejteikről, amik mondom egy ilyen szolidáris bankba kerülnek, és úgy, ahogy ugye a vérbankok működnek, ö, ott immunológiai állományát az adott őssejt mintának megismerve, rendelkezésre áll a Tehát én nem tudom hát valamit, hanem másét is adott esetben. Hát, hogyha immunilegegyezőség van, akkor is. És milyen gyakori az immunilegegyezőség? Hát A csontvelőre tudok mondani ennek példát, 30%-os a sikeresség. Aha, tehát itt, itt azokról van szó, akik csontvelő átütletést is igénybe vehetnek egymás viszonylatában. Nem túl szép. Arról van szó, hogy ez rá lett bízva az emberekre, de a közösség, tehát mondjuk az egészségbiztosítási rendszer, az nem gondoskodik a társadalomról. Tehát itt van egy, itt van egy az orvostudományt alapjaiban forradalmasító módszer, és az egészségbiztosítási rendszer úgy gondolja, hogy erre a társadalomnak nincs szüksége, aki akarja, az fizesse meg. Tehát megint azt tapasztaljuk, hogy egy olyan Charles Dickens világát, világára emlékeztető vadkapitalizmus készül, amelyben a cityben élők, illetve a külvárosokban élők, azok egészen más esélyekkel nézhetnek az élet elé. Mondjuk a, aki a cityben él, az 30 évesen ö, ö, nem kell, hogy meghaljon egy halálos betegségben mert meg mert, mert rendelkezik azokkal az anyagi lehetőségekkel, amelyek révén ö, reaktiválhat sejteket vagy ö, szerveket. Aki pedig a külvárosban él, az, az bel fog pusztulni olyan betegségekbe, amelyek gyógyíthatóak, pusztán azért, mert nem volt pénze, vagy a szüleinek nem volt pénze annak idején arra, hogy ezeket az ő sejteket, ezeket ezeket kinyerje az ő szervezetéből. Vagy adott esetben nincsen pénze arra, hogy igénybe vegyen egy ilyen programot, ami pedig nem sokára már bárhol, bármi, bárki számára hozzáférhető, legalábbis technológiailag. Mindenképpen. De mondom, itt e, kétfajta probléma van. Illetve kétfajta válaszom lenne erre. Az egyik az az, hogy sehol a világon, nekem nincs arról tudomásom, hogy akár, akár magán társadalombiztosítás révén a saját célú megőrzése az ősérteknek az finanszírozottá válna. Inkább az az elsődleges feladat, és a, és, és a, és a érzékenyebb egészségpolitikával rendelkező országoknál az az elsődleges feladat, hogy a donorbankokat tényleg, donorbankoknak a működését optimalizálják. Államilag? államilag. Tehát áll, tehát áll, Állami áll, államilag, finanszíroz, államilag finanszíroznak donorbankokat. Igen, donorbankok működését. Ezeknek áll. a donorbankoknak, az igénybe, donorbankokban tárolt ö, ö, ö, ősejteknek az igénybevételét ezeket ö, a TB számára, a TB által finanszírozottá teszi? Egészségügyi szolgáltatásá, gyógyítási Magyar, eljárások, rendelkezését. Svédországban. Vagy Franciaország, vagy, vagy Franciaországban. Igen. Na igen, hát ez a különbség. Csak kiszámolták, ki hogy több tízezer minta szükséges ahhoz, hogy azért nagyjából lefedésre kerüljön immunológiailag az adott populáció. Tehát az nem is olyan sok. Több tízezer ember ahhoz, hogy lefedjünk vele egy 50 milliós országot Látja. mondjuk In Franciaország. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy, hogy ez, a, ez a, a génsebészetnek, ez a fejlődése, ez a rohamos fejlődése, ez hova fogja elvezetni a civilizációt illetve hogy mi a jövője ennek mert hogy gondolom mivel hogy ez az egész genetika ez most még gyermekcipőben jár feltehető hogy a fejlődése az újabb és újabb kapukat fog megnyitni az ember számára vagy, és kérdés hogy mi van ezek mögött a kapuk mögött, szép új világ vagy, vagy egy még szebb az őssejtek kapcsán azért merül fel a genetika vagy a génsebészetnek a lehetősége, mert végre találunk egy olyan eszközt, egy olyan médiumot aminek révén az én szervezetemmel az én szervezetembe be, be tudom juttatni a helyesen működő gént Hát gondoljunk arra hogy e, például van egy olyan fajta genetikai kóddal rendelkező e, őssejt ami mondjuk a májdaganatot idézi elő, és hogyha én ismerem a májdaganatot előidéző gén a helyét illetve nevén tudom azt nevezni akkor abban az ősegyben az kicserélhető az a hibás gén a jóra és azt transplantálva vagy abból szervet építve már is kikerültük azt a fajta genetikai eredetű betegséget amiben szenved az illető mert az mindegy, hogy májdaganatos sejtünk van a a, a, nem tudom, a, az izom az sejtjeinkben, ott az, a májszöveti funkcióban fog az manifestálódni. Tehát ilyen szempontból a génsebészet ö, egyedüli médiuma az az őssejt lesz. És akkor itt vannak fokozati különbségek a lehetőségben, hogy mit lehet megtenni elérni a az embryonális, a szöveti ősejtek, a így a kinyer köldögzsinórvérből kinyert, vagy a saját zsírszöveteimből kinyert őssejtek, tehát a alkalmazhatóság az... Képességüket illetően azt úgy mondják, hogy ugyanazok. Tehát szöveti nevezzük a köldögzsinórvérből őssejt kinyert, a csajtvelőből kinyert őssejteket, és akár a zsírszövetből, de kilenc hónapos koruknál fogva a vérből kinyert sejtek, sokkal inkább képesek erre a differenciálódásra, erre a specializálódásra. Koruknál fogva, mint az, hogyha ezt egy felnőtt sejtől várnánk. Tehát képességükből adódóan ugyanazok, de mégis feladatukat jobban végzik. De szervreprodukcióra is alkalmas lenne szöveti, de ott már Igen. nagyon kicsi az esély. Annak, nagyon hogy... fontos. Én most voltam a témba, egy konferencián, ahol egy Newcastle-i professzor azt mutatta meg nekünk, hogy a, e, a NASA-tól kapott null gravitációs gép, gépbe raktak vérből kinyerhető sejteket, megtanítva őket, hogy májszöveti funkcióra specializálódjanak, és azzal, hogy nem, értette a, nem, nem látta a sejt, hogy hol van a fönt meg a lent, három dimenzióban kezdett növekedni a májszövet. És, tehát így alakul a májszerv így uh -huh. tudnak előállítani mesterséges körülmények között mája. És ez szöveti őssej ez volt. Köldögzsinorvérőssejt. Köldögzsinorvérőssejt. Uh -huh. köldögzsinorvérőssejt. És csinálnak hasnyálmirigyelt, és hát csinálnak idegsejtet. És tudja, az előbbit, mikor nem voltunk adásban, akkor beszéltünk a gyógyszeriparnak az esetleges reakciójára. Itt a gyógyszeripar nagyon érdekelt ebben. Mert ja. akkor, hogyha én mesterséges körülmények között egy emberi májat tudok majd kialakítani, akkor ő neki az lesz a, a, az új készítményeinek a kipróbálásának a területe, és kihagyható akkor az állatkísérletek, hanem közvetlenül emberi szöveten tudja majd kipróbálni. Májat, tenyészt? Májat csinálunk őseidből, és abból ő kipróbálja az új készítményeit. És akkor ez a gyógyszeriparnak azért jó, mert majd a, majd békén fogják őket hagyni a, az állatvédők. Illetve nem lesz olyan költséges nekik a, a gyógyszereknek a kipróbálása. Mert az állat sokba kerül a tenyésztett máj meg, hát meg Nagyon sok sok kerül. állaton kell, a... kell, hogy keresztül menjenek ahhoz, hogy bizonyítasság a. A gyógyszerűpar állatok egyébként is biztos, hogy kapcsolatban, gyakran üzleti kapcsolatban is vannak ősegutatást végző. Szervezetekkel, hát, nem? Igen, most, de most itt a közösség érdekütközés az miért lenne? Nem igen. hiszem, hogy ez fölmerül. És a jövő az nem az lesz, hogy majd a jövőben minek kell mondjuk, ha nagy, a, nagy a kereslet a sertés májra, de sokkal kisebb a kereslet a sertés szombra akkor miért tenyésszünk disznót? Hát tenyésztünk <gül> termesztés májat, és csak a májat. Hát most miért ne? Hogyha, hát erre ugyanúgy van lehetőség. Lehetséges, hogy az élelmiszeriparnak is ez a jövője, és aztán bele gondolni, hogy mit okoznak majd ezek a. Vagy lehet, ő hoznak bármit is? De, a kérdés. mégis az üzletben inkább a házi tyúkot szeretik venni, és abból szeretik készíteni a vasárnapi a emberek, Úgy tudom, hogy az emberek az olcsó tyúkot szeretik venni, de mondjuk vendi, ez nem egy a farmona, tehát az nem a legkirályabb élet a tyúkoknak sem, azt hiszem ott a... Na hát akkor ezért ez, a, ezért ez, le, ez lehet a jövő, jö, hogy külön, külön, külön tyúklábat, külön, külön tenyésztünk tyúkmájat, külön tenyésztünk lehet, szárnyat, combot, alsó combot és felső combot külön. az hogy nem... azt egybe, hát ezt ki kell számolni, hogy, hogy éri meg? Értelemszerűen. Az emberek nagyon-nagyon félnek a, geneti a, a daganatos megbetegedésektől. Tehát az emberek többsége az, az ettől, ettől szorong a legjobban. Az a kérdés, hogy a ráknak a gyógyítása a jövőben ezzel a technológiával hatékonyabb lesz vagy sem? Az egy másfajta eljárás. Szóval úgy kell elképzelni, hogy ugye a daganatos Megbetegedés az úgy alakul ki, hogy a mi sejtünk az kap egy rossz információt, és elkezd osztódni. És úgy, mint. Nem a... kapja azt a rossz információt? Nem tudják. Nem tudják, de az a tény, hogy a dohányzás rákot okoz, azt mutatja, hogy úgy tűnik, hogy a kátrány, vagy a nikotin, vagy valami az rossz információ. Nem, ha jól tudom, a dohányzás miatt sokkal nagyobb a sejt reprodukció, és azért statisztika nagyobb valószínűséggel keletkezik hibás sejt, nem? Mindenféleképpen a sejteknek ad egy hibás Hát egy programhiba. Igen. És akkor elkezd a daganatos szövet kialakulni, ebből adódik aztán a probléma, és ezt a fajta rosszindulatú daganatos burjánzást, ezt kemoterápiával és vagy terápiával tudják visszaszorítani. A hát, illetve... operációval kivágják. Igen. Hát ez a másik. Terület. Na most, mi van akkor, hogyha már, már mondjuk még nincsen adott esetben áttevődve mindenhova. De hát, általában de... az, az áttételeknél is a kemoterápiát szokták használni. Hát aztán Ugye annak van egy. hol hatékonyabban, hol kevésbé, általában kevésbé. Ha már őre haladott állapotban és van. És az akkor... egyik oga miért kevésbé, az, az, hogy nem tudnak annyi kemoterápiás kezelést adni, nem tudnak olyan dózist adni, amiben az illető éppen ne halna bele. Viszont a világos, hogy ugyanúgy a, a kemóval is meg gondolom, a is. Az egészséges is, sejteket is. Pusztítják. Az, az, az embert ugyanúgy pusztítják, mint a rákot. Na most, hogyha őssejt áll rendelkezésre, akkor ö, hatékonyabbak lehetünk a kemoterápiában, mert, mert van, egy, van egy eszközünk, amivel megsegíthető a szervezetünk regenerációja egy kemoterápiát követően. Nagyon nem értem. Ö, mi a, mi, a, mi a mechanizmus? Tehát a kemoterápia legyengíti a szervezetet, megöli a betegsejteket, és majdnem megöli az embert, mint egészséget. Az, az embert nem tudjuk építeni, és, az és ősejt, majd újra, újra megerősítjük. Igen. Ah, tehát, ez a, tehát itt, itt ez a az ősejtel, az, tehát az a, utókezelésben azzal... van nagy szerepe, Pontosan. A, ha jól értem. Illetve hát a, a, a kezelésünknek a hatékonyságát e, növelheti az ősejt transzplantáció. Aha, értem, van itt néhány SMS. Ha nincs 342 ezer forintom, lehet meghal a leendő fiam 15 évesen. De mi van, ha kifizetem és 10 év múlva TB támogatott lesz a sejtbank? Visszaadják a pénzt és a kamatot? Egyrésztről nagyon fontos leszögezni azt, hogy annak, akinek nincs köldögzsinórvérő sejtje, azok nem, veszt, nem vesztik el az ősejtekből nyerhető ö, értéket a, a, gyó, a betegségek gyógyítását illetően. Jelenleg Magyarországon két kardiológiai intézmény is foglalkozik azzal, hogy a szívinfarktusan átesetteknek az ő saját maga csontveleiből kinyert ősejtjeit transplantálja a károsodott szívizomba. Annak érdekében, hogy azokat regenerálja ebből a traumából, amit az infarktus okozott. Tehát a köldögzsinórvérő az csak nekünk egy pluszt ad ennek az ősejt terápiának a maximális kihasználásához. Tehát e, ilyen szempontból senki ne érezze azt, hogy valami nagyot mulaszt el azzal, hogyha nem, gond, hogyha nem őrzi meg a köldögzsinorvérős sejteket, vagy vagy nélkülözhetetlent mulaszt el azzal, hogyha nem őrizi meg a köldögzsinorvérős sejteket. Azzal, hogy ugye be, azzal együtt, hogy beszéltünk arról, hogy hát a köldögzinarvérős sejtek azok a legjobb minőségűek az összes más egyéb a felnőtt szervezetből kinyerhetővel kapcsolatban. Uh -huh. Az, Beg, hogy, hogy, hogy, hogy visszatérített lesz-e az ő hát mondom, én nem nagyon látom annak a jövőbeni lehetőségét sem, hogy aki saját maga céljára akar megőrizni, az TB támogatott lesz mert hogy az államnak a donorbanki működést kell támogatnia. Viszont az egy elvárható dolog, hogy akkor, hogyha ne agyisten egy betegség során az transplantáció lehetősége merülne föl, akkor azt az eljárást az természetesen TB keretei között kell, hogy Nekem most esett le az, amiről szó volt a, a rákbetegeknek az utókezelése kapcsán. Tehát akkor arról van szó, hogy bátran lehet sugarazni, meg bátran lehet kemózni a sokkal, de sokkal bátrabban a, a, a rákbeteg szervet, hogy a rákot azt szítszúzzák, és, és majd nem hal bele a szervezet, mert az összes többi egészséges szervet ki lehet cserélni. Tehát akkor helyére lehet állítani. De hogy állítják? Gondolom tenyészteni kell egy szervet, és azt kicserélni de arra kellett. És az van, annál jobbak lehetünk annak az adott szövetnek a regeneráló. konkrétan de de a, a, a, a csontvelőtranszplantációról beszélünk. De... Tehát el én is ugye elhangzott pont a, a, a ö, cukorbetegség kapcsán. Hogy, tehát nem szükséges új szervet nőveszteni feltétlenül, hanem az ősejtek bejuttatásával beindul a szervez, magának a szervnek a regenerálódása. Igen. Uh -huh. Uh -huh. Ez tehát azt jelenti, hogy, hogy be kell juttatni az ősejtet, és a szervezetben regenerálja? Igen, és most a legújabb álláspont az az, hogy nem perifériásan, amellett, hogy, hogy az ősejtekről azt is bizonyították, hogy ők tudják a szervezetbe, hogy hova kell beépülniük, hanem inkább lokálisan, tehát az adott károsodott. Szövet részbe kell beültetni az őssejteket. Egy szerintem sokakat érdeklő, bár, bár talán nem annyira komoly kérdést hadd tegyek föl, hogy valójában a fogakra vonatkozóan vannak-e biztató eredmények? Vannak, igen. És ugye mondják is, hogy a foggyökér területén nagyon szép számban vannak ősejtek. Ez tulajdonképpen, hogyha úgy általában nézzük az őssejtek kell kapcsolatos lehetőségeket, akkor ez úgy... Alaség prioritású? Igen. igen. Szerintem sok, sok embernek nyugodtabb éjszakákat adna, nem? Hogyha azt hogy a fog, akkor egy, egy könnyű spricceléssel újra lehet növeszteni az elhat területet. Igen. Kérdezi az SMS-írói retina sérülést lehet-e orvosolni? Ilyen módon? Kut kutatási területen van ez, tehát ennek gyakorlati alkalmazása még nem elérhető. Én láttam, hogy egy sérült retina ott volt a Petri csészébe, mellé tettek őssejteket. És egy néhány nap múlva az ősejtek ráépültek a retinára, és, és, és, és újraépítettek. Elé kell tenni, és átveszi a funkcióját annak. Megérti. A, tehát, de, és ennyire egyszerű a technológia is. Tehát az ősejt mindent tud, tehát tök automatikus, tehát alig van dolgunk vele, erről van szó. Tehát valami indukálni Igen. kell, nem? Ne, Többször elhangzott ilyen, hogy meg kell neki mutatni, hogy most milyen típusú szövet. Hát akkor, akkor, amikor szervet építünk, akkor persze. De most abba a környezetbe. Ja, Oda a kerül. leveszi a. Igen. Hm, zseniális. Geniális. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Merhala Zoltánnak, a Sejtbank Kft. programvezetőjének, hogy, hogy beavatott minket a részletekbe, és a további kíváncsiskodásainknak a következő hetek valamelyikén fogunk majd teret adni. Köszönöm a lehetőséget! Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszi serti papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Kigészültünk néhány globalizációkritikus aktivistával. Itt van például Csillag Gábor, aki a Globfest szervezője. A Globfest a hétvégén lesz, úgyhogy nagy erőkkel invitálunk majd mindenkit arra, hogy vegyen ezen részt, és Gábor el is fogja mondani, hogy mivel kecsegtetik azokat a globalizációkritikára a hajlamos fiatalokat, akik, vagy idősebbeket, akik részt kívánnak venni a Gödörklubban, ha jól tudom. Én jó. Valamint itt van érse Obádovics Nándor, akivel legutóbb egy két hetet, talán két hete beszélhettetek, azóta megy a Rosztokot. És, és részt vett a, a g 8 Ez a magyarul rostok? Hát igen, ez rostok. A G8 ellen megszervezett alternatív csúcslálkozóról van szó. Igen, igen, és, és annak, annak érdekében, hogy, hogy ezek a, ezek a világnagy vezető hatalmai lehetőség szerint ne, ne gyötörjék tovább a bolygót, hanem, hanem adják át a, a teret vagy a terepet a zöldeknek, a civileknek, vagy miről is van itt szó? Hallják meg az alternatívákat, tehát itt rengeteg alternatívát dolgoznak ki ezeken a csúcslálkozókon, és azt tapasztaljuk nagyon régóta, hogy ezek az alternatívák gyakorlatilag fülekre találnak. Bár ez nem teljesen van így, mert az utóbbi időben már azokat a tematikákat, amiket az alternatív globalizáció párti mozgalmak felvetettek, egyre inkább kezdik átvenni a nagypolitikában, és megjelenik a mainstream médiában is. Mint például most, hogyha a G8 találkozónak a tematikáját nézzük, akkor ott volt a klímaváltozásról, volt szó a bevándorlási problémáról, mondja Tibor. Na, na de én mindig azt nézem ilyenkor, hogy, hogy most tényleg erről beszélnek, tehát összeül George Bush, Putin meg Vladimir, ugye? meg a többi haverjuk is, és, és tényleg arról beszélnek, hogy hogyan segítsenek az afrikaiakon, vagy ez egy ilyen PR? Már csak ahogy Mász. a neveket így mondod végig, egyre inkább ugrik be nekünk, hogy ez nem lehet, ez nem lehet igaz, hogy ők erről beszélnek. De ez miért? Mi... Szóval ez egy ilyen végtelen naivitást látjuk ebben, hogy ők a gonosz démonok és ott csak ők ott pöfékelnek a saját, nem tudom én, pénzt hát kipájukon. ezek a... tényleg Végtelen naivitást? Azt benne vagy hangzatos, te akarsz kérdezni? Nem, nem, én abszolút komolyan mondom azt, hogy én cáfoljak meg, és tényleg nézzen, érdeké, én nem ez nekem nagyon egy érdekes összefoglaló szemlét arról, hogy többen mondanak már olyasmit, hogy mintha a globalizáció kritika az meggyengülne, és ezek az antiglobalizációs találkozások elveszítik azt az erejüket, amely kijelentésekre alapulna, és ehhez képest a, a G8-ak találkozója már tulajdonképpen tényleg úgy tűnik sokak számára, hogy az érdemi lehetőségek megfogalmazása, ez mintha valóban az állami vezetők. Tehát a G8-szan ott szívítve azt. Száfolyatok meg, mondjatok, nekem konkrét nem az a kérdés, Miért hogy volt a Golonca? Itt van egy kettőség egy, a G8 tematikáján tényleg ott volt a klímaváltozás. Azt gondolom, hogy elég sok nyomás kellett ahhoz, hogy ez ott legyen. Az más kérdés, hogy igazából, ez ügyben persze nem történt semmi. A magyar sajtóban megvolt az, hogy áttörés történt klíma válság ügybe, aztán persze, a harmadik mondatból kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy egyes vezetők azt mondták, hogy jó lenne valamit csinálni, és a negyedik mondatból kiderül, hogy többi meg azt mondta, hogy de hát kötelezettséget természetesen semmire Na, sem Jól tudom, el, aláírtak egy ö, egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 50%-kal fogják csökkenteni a széndiokszid kibocsájtást. Kötelezettségek nélkül, vagyis kvázi ez semmit nem jelent, iszonyú sok mindent aláírtak már G8 ügyben, ugye Afrikában már aláírtak nagyon sok mindent, most ezt azzal egészítették ki, hogy ezt majd az ENS- fogja felügyelni, ettől biztos a Na világipari hatalmi teljesen összeszarták magukat, hogy az ENSZ fogja felügyelni, nagyon nagy története van annak, hogy a G8 vállalásokat, ami hangsúlyozom most még vállalás sem volt, nem tartják be, úgyhogy itt tényleg van egy nagyon ügyes médiajáték, ami egyfelől úgy szól, hogy a a, a G8 e, ellencsúcs az így huliganizálva van, arról szól az egész sajtó, hogy ezt történt be, azt történt be, és pont amiről a, a Nándi beszélt, ezek az alternatívák ez e, nincsenek hozzárendelve, majd megjelenik a sajtóba, hogy mekkora áttörés történt Afrika ügyben, mekkora áttörés de most megint végletesítettünk, attól vissza a kérdésemhez, hogy tehát akkor, akkor tényleg én kíváncsi vagyok, hogy mik ezek az alternatívák, mert eddig azt mondtad, és ez fontos pont, hogy egy ö, hosszú ideje tartó nyomás volt és ennek már eredményei látszanak. Ez egy olyan fontos sejtes. mik még, még az ilyen alternatív javaslatok? Én mondok. Mondjál, nyugodtan hát, rengeteg ugye, van, tehát itt órákig beszélhetnénk hát az a alternatívákról. Ne, nekem minden újdonság. Hát egy Afrika ügyében itt, itt rengeteg olyan stratégia van, ahol konkrét összegeket bizony-bizony oda kell rendelni. Nagyon-nagyon uh, szeretik azt a vetítést megint propagálni, hogy hát itt akkor a pénzekről van szó, hogy mi nem tudunk mit csinálni, Ugyanakkor remek kimutatások vannak, hogy mondjuk az, ami az általános járványok elleni vakcinákhoz szükséges, az az, amennyit Európába egy évbe fagylaltra költenek. Azt gondolom, hogy itt az egy nagyon komoly politikai szándék. De most, most csak tényleg, most nem akarok nézőtlenek tűni, mert tényleg nem, nem bántólag mondom ezt, csak most megint a, így összefogló, azt mondtad, hogy hát, hát a mi javasló szerint problémák vannak, és ezekhez összegeket kell rendelni. Mik ezek a problémák? Milyen összegeket hogyan kell megoldani? Na jó, én azt gondolom, hogy bár nem voltam ott, de, de, de, de, de Hát azért ezekről hallottunk. De, hogy De mondjátok én, Mondok, mondok, mondok Például, amikor elkezd valaki beszélni egy tüntetésen, hogy, uh, mert föl lehet menni egy pódiumra, és akkor ott elkezdi mondani, hogy öt éve él Németországban, öt éve dolgozik, már, már uh, családot is alapított, és még mindig nem kezelik őt teljes jogú állampolgárként. A bevándorlási probléma az egy ilyen dolog, ami itt él köztünk. Most magyar, a magyar társadalomban ez nem annyira él, mert nincs annyi bevándorló. De Németországban ez nagyon, nagyon komoly kérdéseket vet fel, És jelentés... erre? Hadonság, Tehát, a méltányos kereskedelem, a mostani kereskedelmi struktúrák átalakítása Hát olyanra például, amikor a hasznot vagy a haszonnak valami picike hányadát azok kapják, akik előállítanak és termelnek A sweatshopok megszüntetése a gyermek tiltani hát a gyerek munkát a... Oké, na, jó. Uh -huh. Ö, nem csökkenteni a munkavállalók jogait, ahogy ez jelenleg gyakorlat Nyugat-Európában és Magyarországon is, tehát, hogy növelni a munkaidőt. Ö, például ez történik. Most növelik a munkaidőt, ezt nem szabad hagyni. Ö, akkor növelik a próbaidőt például, hogy két évig dolgozhat valaki egy fiatal munkavállaló egy cégnél, úgyhogy nincsen biztos helye ott, bármikor kitehetik. És ezeket a szervezetek működését, vagy Ezeket a törvényeket most hozzák, ezek a folyamatok most történnek, most veszítik el a munkavállalók, az állampolgárok azokat a megszerzett jogaikat, amiket évtizedek alatt sikerült kiharcolniuk. De mondok még például, a nem nagy nemzetközi kereskedelmi szervezetnek valamilyen demokratikus, kontrollja. Ugye halljuk ezeket a szavakat, rövidítéseket, hogy IMF, meg VTO, és hogy kik ezek, kik küldték oda. Iszonyú, iszonyú fontos döntéseket hoznak, olyan döntéseket hoznak, emberek millióira, talán milliárdjaira kihatnak, semmilyen demokratikus kontroll nincsen. Ez azt jelenti, hogy nem az emberek bízzák meg őket, nem, nem. Hanem, a, hanem a tőke termelik ki, tehát a piac termelik ki ezeket a figurákat, és ezek a figurák aztán később az emberek életét alapvetően meghatározó döntéseket hoznak, sokszor fontosabb döntéseket hoznak, mint az államok vezetői, Igen, az a világban Ezek nem részlintársággal módon működnek, ahol a befizető államok vezetői döntenek, hogy őket kik delegálnak, ők kiket delegálnak, nem így működik? Hát így működnek, csak e fölött kigyakorolja a kontroll. Hát az a a adott a választók az adott országban, nem? Nagyon különös. Tehát én, én egyszer beszéltem a magyar országnak a világbank felelősével. Tehát aki Magyarországot képviseli a világbankban, azért hívtam föl uh, civilként, hogy azt mondja neki, hogy ne szavazza meg uh, Wolfovicot, hogy, hogy világbanki elnök legyen. Hogy szavazzon ellene. Még, még akkor, amikor először jelölték. Azt mondta, hogy... Uh, hogy jó, átgondolja, de először akkor most, hogy így fölhívtam, megnézi, hogy hogy zajlik a szavazási procedúra. Ugyanis nem tudott róla, nem foglalkozott vele, hiszen annyira... Annyira, annyira szokványos, hogy például a világban kellnökét az Egyesült Amerikai Államok adja. És az, hogy itt van egy demokratikus struktúra, ezt még azok is elfelejtették, akik ott dolgoznak. Olyan, olyan szintű. Tehát el van akkor ez. Egy, egy rendkívül rossz ember arra a helyre, ha jól értem. Nem, hanem ilyen az intézmény. I jelen. Igen, a az, 8, hogy egyáltalán 8, erről 8 beszélünk, 8 azt, az, van, hogy van valami minimális láthatóság ez ügyben, ez is egyébként a tüntetések eredménye. Kicsit abszurd még, hogy 16 ezer rendőrnek kell uh, vigyáznia ezeknek az uraknak a biztonságára, és már teljesen ilyen abszurd helyekre uh, barikádozzák el magukat, de az néhány évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt, hogy lehessen tudni hogy ott miről beszélnek, már ez is van? se lehetett tudni, hogy hol tartják, persze. De tehát az a probléma, mondjuk az IMF-nél, ott, ott még részt vehetnek kisebb orsz... Persze Minden ország nagyjából ott delegálhat embereket, de például itt a G8, tehát itt, itt, itt csak a világvezető gazdasági hatalmai vesznek részt, és mindenkire, a világ összes országára vonatkozóan döntéseket hoznak. Tehát olyan, olyan helyen úgy hoznak döntéseket, és olyan módon, amivel ők senki nem ruházta föl. Teljesen illegitim. De, de miről döntenek, nem csak a saját hatalmuk felett rendelkeznek? Tehát, hogy ők döntenek arról, hogy például a saját tőkéket hogyan mozgatják, nem? Abszolút nem. Hát többek között ö, megtárgyalják, hogy melyik országnak adjanak szuverenitást, melyik országot ki ö, szállhatja meg, mit tolerálnak, mit nem találnak. Lásd Koszovó, lásd Csecsenföld, lásd Irak, lásd Irán kérdés, ezekről is mind ö, ez a társaság beszél. Egyébként én megfordítanám, bocsánat. Tehát én ezt szerintem egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ez a nyolc állam visszadobja a labdát, hogy van-e altern alternatíva, hogy valaki egy, egy olyan társaság, aki körülbelül 1000 milliárd dollárt költ fegyverkezése, és akkor visszadobja a labdát, hogy na, bizonyítsátok be, hogy van megoldás arra, hogy, hogy egészséges ivóvíz jusson az emberekhez, bizonyítsátok be, hogy van lehetőség arra, hogy, ingyen kife hogy ingyenes gyógyszereket jutassunk el azoknak, akik meghalnak gyógyítható betegségekbe, több millió ember, ezer milliárd dollárt költenek fegyverkezésre, és visszadobják a labdát. Ezt úgy mondom, mint kérdést, én nem tudom, visszadobják? Hát természetesen visszadobják, és <coughs> azt mondják, hogy nincsen alternatíva, hogy ez az út lehetséges. Nincs pénz, és ez az út lehetséges. És ugye a pénzre is picit próbált a Tibi reflektálni, hogy ezek a pénzek, ezek nem olyan pénz. <gül> Valamire vagyok kíváncsi egyébként, hogy ez a G8, ez miért a nyolc legfejlettebb tőkés ország? Tehát ez önmagában egy vicc. Tehát, hogy ez, úgy van meg hogy ugye, ugye voltak a hetek, ők voltak Oroszország nélkül a G8, és aztán ez csatlakozott Oroszország, mint egy nem túlságosan fejlettőkés ország, de amelyik geopolitikai státusz révén fele, úgy, úgy gondolták, hogy ő, ő, ő része kell, hogy legyen ennek az elit bagásnak. Az az, az hat érdekes, hogy ott van például ebben a G8-ban Ausztrália, hogyha jól tudom, meg ott van Kanada. Ez ilyen 15 milliós országok, tehát ilyen, ilyen alig nagyobbak, mint Magyarország, ilyen másfél Magyarországnyi országok. Még 30. Hát mondjuk, de Ausztrália az nem. A Kanada az lehet. Kanada az lehet. De szerintem az se különösebben. Tehát, hogy így az is ilyen 15 és 20 között van valahol, hogyha én jól tudom. Tehát azért ezek ilyen legkefinknyi országok de komolyan. És Kína meg nincs ott a G8-ban. Most hát, gondolj eh, lesz. Ha ott lesz most van az a kérdés. De hogy azt mondják a g hogy ők a ők a legfejlettebb tők és országok. Azért kérdem én, mit keresett Ausztrália és mit keresett Kanada? Megmondom egyébként, hogy mit keresett. De egyáltalán ezek, országok mit keresnek, ezek, Tehát akkor már Ez egy másik kérdés egyébként. Ezek koronagyarmatok. Nagy-Britannia koronagyarmatai, és semmi más funkciójuk nincsen egyébként a G8-ban Kanadának és Ausztráliának, mint hogy az angol száz túlsúlyt azt biztosítsák. Tehát, hogy Angliának, tehát Anglia akkor az amerikai Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália így együtt már négyen, már az 50 a a G8-nak gyakorlatilag angol száz államok, és ezek mindig együtt mozognak, ezek mindig együtt szavaznak, ezek mindig együtt lobbiznak, tehát gyakorlatilag ezek az amerikai Egyesült Államok segédcsapatai. Ezt tudni kell. Például egyetlen egy ország volt, amelyik nem érta alá a kiotói egyezményt. 1997-ben, ez Ausztrália volt, ja. az usa kívül világos. Tehát egyetlen egy ország égette magát az USA oldalán, hozzáteszem Bill Clinton oldalán egyébként, ezt is fontos egyébként hozzáfűzni, tehát nem George W. Bush nem írta akkor alá a egyezményt, és ez... És nem az amerikai emberek nem írták volna alá. De egyébként ez a cinikus, hogy játszunk egy ilyen csikicsukit, hogy azt mondjuk, hogy hát de a hatalom, ővéke a pénz, ezért van legitimációjuk. Másfelől meg amikor azt mondják, hogy jó gyerekek, akkor csináljatok valamit. Hát akkor, hogyha tietek, akkor oldjátok meg. Akkor azt mondják, hogy de hát mi az egész világra nézve most mit, hogy, mi csak egy szelet vagyunk, nem tudjuk a klímaválságot egyedül megoldani és a többi ezt most vagy-vagy. Arról nem is beszélve, hogy konkrétan ugye klíma ügybe, ezeknek az országoknak a kibocsátása az tényleg olyan, Indiával és Kínával ö, kiegészülve, hogy meg tudnák oldani. Ja, Ausztrália Aztán egyébként nem, gé, nem g egyébként ezt Én így, van, így ezzel, de Kanada, igen. Uh, jó. Nándor, te, vagy Nándi, <gül> te voltál volt -e el ezek szerint Rostokban? Uh -huh. Hát amiről a média így uh, folyamatosan az erőszakot mutatta, meg uh, így a dobálozó embereket, ezt meg kell, hogy mondjam, egyetlen eldobott kővel sem találkoztam. Ö, lehet, hogy ö, igazából akkor, amikor mi kint voltunk, akkor már nem is annyira volt ez jellemző. Ö, állítólag egyszer történt valami atrocitás a városban, de erről nem tudok. De hogy. Jó, de, jó, hogy de ezt nem tagadott, hogy, tehát, hogy volt előtt. Persze, természetesen. Az Azt látom, hiszem, az hogy igaz. Igen, tehát mi vasárnap este érkeztünk, és azelőtt történtek nagyobb összecsapások. Uh, állítólag a rendőrség provokálta a dolgot, ezt nem tudom, hogy mennyire igaz, nem voltam ott, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Uh, viszont az biztos, hogy uh, 99 óta folyamatosan felmerültek azok az alternatívák, amit ez a, az alternatív globalizációpárti uh, mozgalom felvetett, és a mainstream média teljesen süket volt. Nem hallotta meg, nem nyomta le a híradóban ezeket a közpolitikai javaslatokat, amik születtek, viszont amikor az első atrocitások megtörténtek, az első kődobálások akkor rögtön mindenütt bekerült a médiába hogy tessék, itt vannak a a dühös huligánok a kérdés, hogy mi, mi mi lehetetlenítette el a földet ezeknek az országoknak, ennek a nyolc tőkés országnak a, a politikája amit évtizedek óta folytatnak a, az, hogy gyakorlatilag átengedik a terepet a multinacionális nagyvállalatoknak, és nem ellenőrzik azok tevékenységét, és szarnak bele az egészbe, ö, továbbá meg lobby által összefonódtak teljesen a múlt már mint ezek az, van, államok, tehát, az erőszak... pedig azok a fiatalok, akik oda mentek és köveket dobáltak és kilakatokat miért miért De miért, miért dobálták? Azért, mert úgy látták, ők úgy gondolták, hogy semmilyen más lehetőség nincsen arra, hogy, hogy változtassanak a fennálló rendszeren. Gyakorlatilag. Én most ördögügyvédjel leszek egy picit. Valóban régen ez egy eszköz volt, és ahhoz, hogy elkezdjenek erről beszélni, ahhoz valószínűleg kellett az erőszak, nevezzük nevén a dolgot, kellett a botránya buli. Ma már én úgy gondolom, hogy ez tényleg elvonja a figyelmet. Ez egy csámcsog a, az egész sajtó hogy bedobtak egy kirakatot, vagy bedobtak 30 kirakatot, miközben itt tényleg ilyen húsba vágó, létfontosságú dolgok vannak, amiről ezáltal így, így igenis tudnak hallgatni, mondom, és majd az egész dramaturgiai tetőpontja az, hogy mekkora nagy áttörés és haladás. Jó, én ebben Na a jó. korral egyébként egyetértek, tehát az biztos, hogy a Black Block nagyon-nagyon sokat árt egyébként a globalizációkritikus szervezeteknek világszerte, és az is egészen biztos, hogy ebben a, ebben a folyamatban a, a józan cselekvés meg párbeszéd kell, így, hogy meghozza így van, az hát eredményeket. El is ítéli az az egész Alter Globe mozgalom a, a Black blockot. és én tanulja voltam, tehát ezeken a tüntetéseken mindig beszélgetnek arról, hogy milyen beavatkozás, tehát hogy, hogy, hogy meddig menjen el a, a tüntetés, mit csináljunk, és ott születnek meg a, a, a döntések. És akkor beszélgettek arról, a Ö, lezárt highligendámi biztonsági zóna keleti kapujánál voltunk, egy ülösztálykot folytattak. Ö, 16-25 éves zömében 5000 ember, körülbelül, tehát fiatalok, és akkor voltak ilyen nagy megbeszélések, beálltak egy óriási körbe a tüntetők, akik részt vettek a megbeszélésen, középen ültek az emberek, és akkor ott valaki felvetette, hogy, hogy neki kéne menni a kerítésnek, mert ebből így nem lesz semmi. És uh, így mindenki egyöntetően így rögtön fölemelkedtek a kezek, hogy ezzel nem ér senki egyet. És, uh, és akkor végül is így. így tehát, tehát ezt akarom mondani ezzel, hogy a, a békés utat keresők azok körülbelül 99,9%-a. Hát az van. Viszont, viszont azt el kell ismerni, hogy évről évre ö, növekszik a radikális, tehát a, az erőszakos ö, tüntetőknek a száma. Hány fő a black blok? a száma? Hát most lehet mondjuk, nem tudom, akik ott voltak, azok egy nemzetközi csapat volt, gondolom, olyan 200 fő lehetett. Ha ez a durva, hogy ilyenek a mechanizmusai, és tényleg nagyon nehéz ez ellen védekezni. 100 ezer ember, ahogy? tehát 100 ezer tüntető, és köztük 200 vandál de erről ez van ez, szó. Tehát ilyenek az arányok. Ilyenek az arányok, épp... Hány hányhoz? Ha most így gyorsan után a számolok? 1 ezerhez? Tehát akkor ez azt jelenti, I. hogy 1 ezer elég. 2 ezer elég. Ilyenkor én megmondom, hogy mi a megoldás. 0630 30, 30, 30, 1 az SMS számunk. Legyetek szívesek, írjátok már meg. Hogy <gül> mik az arányok? És akkor azt kérdezi tőlem az Emegy, illetve nem, nem, nem, bocsánat, a Szempont, Emegy Szempont című műsorában, ők csináltak velünk a magyar kiutazókkal egy műsort, és akkor így így-így konferálták fel a műsort, hogy rostokot, a G8 találkozó helyszínét magyar antiglobalisták is segítettek feldulni tehát akkor kérem szépen, ki, ki, ki az, aki ezt megfogalmazta ezt a mondatot? És kire gondol? Nevezzem meg konkrétan személyeket. Én én segítettem feldulni a G8 Így <gül> Így van. Vagy, vagy Mezőjános, mező János, aki, aki még életében egy hangját sem nyomott össze. Nem, nem tudom ezt megérteni. Tehát Na, oda mert, megyünk, ha el... jól tudom ennek a kijelentésnek, amit a magyar királyi televízió tett, tehát a magyar állami televízió, Ilyen, teadó, teadó, a, tehát konkrétan a te adó forintjaidból rágalmaztak meg téged. Úgy Egy olyan bűncselekményel rágalmaztak meg feltehetően, hogyha ez bizonyítás nyer majd a bíróságon, ha elkerül abba a szakaszba az ügy, amit mi bizonyítottan nem követtünk el. Mutattak három résztvevőt a magyar csoportból ebben a műsorban, és ő, ő, ő nekik a jó hírnevét, és a, a, a, a személyiségi jogait, ez nagyon erősen sértette. Itt jön egyébként az, amit tudom, én nagyon naív dolog, de hogy a sajtónak valahol mégis csak lenne egy picike felelőssége ebbe a dologba. Tényleg van egy olyan dinamikája az egésznek, hogyha vannak százezren és kétszázan botrányt okoznak, akkor persze ez a hír. De az az igénytelenség, ami a magyar sajtóban ez ügyben van, az, hogy ez minthogyha ez egy foci meccs lenne, vagy nem az, vagy ott vannak ilyen politikusok. Így van, ilyen foci meccs miért hangulatnak gondolják ezt a kérdés, hogy Miért tüntetnek ezek az emberek ez körülbelül azzal a szinten van, hogy hát így utálják a rendőröket, meg nem szeretik az amerikaiakat, és ennyi. Hát a tv 2 a reggeli műsorában egyébként hozzá kell tennem, hogy most először tapasztaltam azt, hogy a közszolgálati televízió inkorrektebb volt egy ilyen témában, mint a kereskedelmi televízió, mert eddig a kereskedelmi televízió sokkal ö, durvább torzításokat tett, de most a kereskedelmi televízió nagyjából korrekt volt, viszont ők is háromszor megkérdezték azt, hogy ö, akkor érsek úr, meddig... Ki el sebe, de med... is rakja érsek úr, meddig fognak önök elmenni? Mit csinálnak akkor, ha köveket dobálnak? Akkor önök beállnak, vagy mi lesz? Tehát ez, ez, ez nem tudom megérteni miért kell egyáltalán föltenni ezt a kérdést, hogy köveket fogunk-e dobálni. Természetesen nem. Belső motivációnk nem engedi meg. Azt írja az SMS író, hogy így az eszme is sérül, amit ti képviseltek. Ö, igen, hát... De, hát, hogy hát, képviselitek az erőszakmentességet, meg a, meg a humánus megoldásokat, mondjuk a foglalkoztatásnak a terén, vagy az emberiségnek a jövőjét próbáljátok biztosítani a mondjuk konkrétan a légkörszén dioxid tartalmának a csökkentését felvette. És, mi által, mi által. és Jó, akkor, akkor röködnek a kövek, így, és ezáltal így, így, így amit felvet, fel, Jó, felvet így van, hát, hát Ha azonosítják így. ezzel a mozgalommal, ezt a csoportot, akkor sem. Akkor, akkor, akkor Igen, itt ez. az egy Szóval egy. Egyetértek ezzel az SMS íróval. Tényleg nagyon jó lenne a mozgalomnak, hogyha nagyon látványosan elhatárolódna az erőszaktól, és egyáltalán ezt az erőszakot egy ilyen régi szükséges rosszként most már maga mögött hagyná. E, Snit. Ugyanakkor tényleg nem lehet a 200 embert így összetéveszteni a, száz, a százezrekkel, és nem lehet, amit a Robi is mondott, ezeket az embereknek a tiltakozó szavát összetéveszteni, így a G8 vezető politikusoknak mondjuk a semmittevésével. Szóval ehhez olyan szintű arányvesztés kell, amit így én uh -huh. így jó indulatúan nem nagyon tudom. Igen, igen jó dekorántér a a kapcsolatban is viszont. ez ment. Tehát a kosutérjek, azok ugye, ugye bár megostromolták a tévé Hát azok ők <gül> voltak, ugye? Tehát akik a kosutérnek. Ez van. ez valahol benne van a randalizmus. Hát ez tudjuk. Egyébként tudod, miért érdekes ez, mert akkor Magyarországon <gül> most össze. már így elvesztettük a szüzességünket ez ügybe. Tudjuk, mert láttuk összel, hogy bizony bizony van ilyen, hogy randalírozás, és bizony bizony meg kell különböztetni a randalírozókat, nem randalírozókat. Szóval most már nem mondhatja azt a magyar sajt, hogy ja, bocs, még egy tő megtüntetés még életünkben nem látta. De ez a világ legnagyobb csúsztatása egyébként, amikor azt állítják, hogy te személy szerint felelős vagy a tőled jobbra álló vandáltól, aki követ dobáltam. Vagy vandálért, mert te ott állsz melete, nem igaz, nincs állatott. Nincs ilyen. De nincsen ilyen. Amúgy meg nem vagy felelős, amit te csinálsz. Az... te nem vagy felelős azért, mert egy helyen vagy, valakivel, aki csinál valamit. Tehát te hogyha te állsz valahol, és melletted valaki lobogtat egy árpátsávos zászlót, az nem a te árpátsávos zászlót, és te nem egy árpátsávos rendezvényen veszel részt. Te részt veszel egy a kormány, ellen zajló rendezvényen, ott gyurcsány mondjon le, ebben te egyet értesz vele, és akkor van, vagytok hárman, az egyik követ dobál a másik tehát te meg ott állsz, és Jó, De, de valahol nem is dobálnak követ. Szóval, hogy itt jó. azan tényleg, amiről a Nándi beszélt, hogy ez egy iszonyú nagy ellencsúcs, ahol konferenciák, egy fesztiválok, van. beszélgetések, tömkelege, tényleg több ezen ember van egy ilyen együtt gondolkodásban, uh -huh. és erről nem beszélünk. Ott hát nem, nem, nem, nem beszélünk. Hogy, hogy nem lehet összetéveszteni tényleg, a dead most már olyan szerencsés helyzetben van az Alter Globe mozgalom, hogy nincsen szüksége arra minden esetben, hogy valami ellen meghatározza magát, hanem önálló csúcsokat is tud tartani. 2004-ben volt az Európai Társadalmi Fórum Londonban, és, és minden idők legnagyobb londoni konferenciája volt ezen a konferencián vettek részt a legtöbben eddig Londonban és nem, hoztal, nem hozott le belőle a mainstream média szinte Ja de hát ezért lesz érdekes a Globfest, mert ugye ide jönnek ezek a nagy arcok a G8-ról töprengeni gondolkodni nekünk annyira nem áll szándékunkba a köveket dobálni, és én mondom, én nem nagyon szeretném elinni, hogy ez egy szükséges dolog um, ezek az emberek alternatív Nobel-díjas, tényleg ilyen nagyon kipróbált, nagyon komoly tudósok, vezetőmérnökök, stb. Nagyon-nagyon-nagyon felületes és primitív hozzáállás kell uh, ahhoz, hogy, hogy így ennek ne legyen hírér. Már készülnek Photoshop segítségével a Noam Chomsky képek, amint éppen köveket dobálassák. Ja, ja, ja, biztos. ez az alter Globe, ez alternatív hmm. globalizáció? Igen, hát, igen. Ez először egy globalizáció mondom. ellenesnek nevezték ezt a mozgalmat, mert a G8 ellen szerveződött meg, és ott protestált. Aztán fölmerült, hogy ugye alternatívát kell nyújtani, és akkor kezdték el kritizálni az adott pontokat, hogy miben rossz ez a rendszer. Akkor elkezdték magukat kritikusnak nevezni, és most, hogy már megszülettek a kész alternatívák, egy új világ létrehozásához végül is, így most már alternatív, mondhatjuk azt, hogy a globalizáció az, az elkerülhetetlen, vagy van ott van egy jó... A, a globalizáció az, az amióta két de, ember együtt mozog egy földön, vagy három-négy, azóta létezik folyamatos. Van, sőt, tovább megyek a globalizációnak, Uram, bocsánat, lehetnek pozitív következményei, én nem vagyok hajlandó az internetet egy ilyen sátántól való dolognak tekinteni. Azt gondolom, hogy igenis van előnye, hogy mondjuk real time, én egy indiai csávóval tudok csetelni, vagy stb. De ezért globalizáció. nagyon buta és suta ez a kifejezés, van, hogy antiglobalizáció, Globalizáció. globalizáció mert az az mit akartok? A globalizáció létrehozhatja í? a globális felelősségvállalást, létrehozhatja a szolidaritást, még még a, van. Nem van. a világ különböző nem a különböző különböző, nem különböző, különböző tehát mégsem ez a. A, igen, global, igen. Tehát, a globalizáció, a globalizáció hát ez a, az a globalizáció létrehozhatná azt is, hogy én itt Magyarországon megismerkedem a perui kultúrával, Peruban a kínai kultúrával, Kínában a, a, az amerikai kultúrával, és Amerikában pedig a szláv népek kultúrájával. Igen? Ehhez képest mit jelent a globalizáció? Azt, hogy Peruban, Kínában, Magyarországon és a világon mindenütt az amerikai kultúrával ismerkedünk.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 De a globalizáció zajlik, ezen ellen nem teltünk semmit. Amit tudatosan tenni kell, az az, hogy mentsük meg értékeinket, amit a globalizáció elmosna. És van itt egy érdekes felvetés még arról, hogy mennyire vagy felelős a mellette kővel dobáló, vagy zásztót lengető figurákért. Azt írja az SMS író, hogy ez szerint minden rendőr felelős a mellette rúgdosó rendőrért. Ugyanilyen alapon. Én szerintem egyébként ez egy nagyon-nagyon jogos meglátás, de Való igaz egyébként, hogyha egy rendőr nem megkülönböztethető a mellette uh -huh. rendőrtől, mert nem tartja be az ország törvényeit és nem rakja ki a megkülönböztető jelzést, akkor igen, akkor felelős. Meg akár... minimum fokozati különbség azért van, mert a rendőrnek a fejlő fenntartása is. És ha mellette bűncselekményt követel valaki, akkor mint rendőr köteles közbe hát, Igen, ő dolgozik. Tehát a, a, a szabadidőben van legalább fokozati különbség. Adjunk hangot a hallgatónak, azt javaslom. Haló, halló! halló. Uh, hello, sziasztok! Csak a globalizációval kapcsolatos uh, észrevételem lenne, nem hasonlít kísértetiesen a római bi birodalomra ez a helyzet, hogy mindenki adal akar tartozni, mindenki az a birodalom uh, látott el a maga jóságával és mindenével, de egyszer csak szépen. És mi, és mi a, csak folytassuk a gondolatot, amit felvetettél, mi jött a római birodalom bukása után, egy nagyon sötét középkor, és a civilizációnak a szintje, az egy ilyen jó, izmos ezer évre zuhant vissza. Amivel minden középkor kutató vitatkozik. É, így van, <gül> tehát mondjuk hát azért, azért az voltam a ívmányai, természetesen, de azért csak elpusztíta. Ja, egyébként ugye a romai birodalom azért picit az uniformizációról és az erőszakról szólt. Szóval ennyiben áll a hasonlat, a, a, a, a hogy a <gül> a, a itt végszózott a Robi az előbb, szóval a globalizáció tényleg meghatározott a gazdasági globalizáció által, ami egy óriási kulturális és kereskedelmi uniformitást hoz. Tényleg azt jelenti, hogy mindenki egy -e ugyanaz ugyanazt. Ez -e konkrétan ugyan... azt jelenti, hogy a világ minden helyen lassan úgy fog kinézni, mint egy tranzitállomás. Tehát úgy fog kinézni, mint egy repülőtér. Tehát elmész a világon bárhova, és kiszállsz a repülőgépből, bemész a repülőtérnek a várójába, és még nem tudod, hogy melyik országban vagy, és a világ bármelyik helyen lehetsz, és a, a a, a levegő páratartalmából sem tudod megállapítani, mert azt is szabályozzák. Mindenféle náció embereket látsz magad körül, a, a berendezés pontosan ugyanolyan, és ugyanazoknak a cégeknek az üzletei vannak ugyanúgy ugyanott. És így nem tudod gyakorlatilag nem tudod megmondani, hogy hol vagy. Csak akkor, amikor kilépsz onnan. Most az egész világ az ezekre a repülőterekre kezd, kezd lassan hasonlítani. És én azt látom, hogy egy, egy vezető közgazdász mondta a múltkor elég szellemesen, hogy a globalizáció az olyan, mint az anyós, olyan igényeket hoz létre, amiket utána csak ő tud kielégíti. Ne, nem tudom, hogy mire gondolsz, melyek ezek az igények, amiket az anyóshoz létre. <síns> Amit, amit ő tud belehozni ebbe a fantasztikus kapcsolatba, hogy csak ő tudja főzni úgy, csak, csak csak ő tudja ellátni úgy, sa, és ő rá Igen. mindenképpen Igen. szükség van. Ugye ez a sátáni tényleg ebbe a fogyasztói kultúráma, hogy elhiteti veled, mm. hogy mindaz, amit te fogyasztasz, az szükséglet. az elemi szükséglet, ha neked nincsen ilyen cipő, akkor te senki vagy, stb. stb. Szóval pessimisták vagyunk, kedves hallgató. De azért azt is hozzá kell álltani, hogy csak lettek a vízmányai a római birodalomnak. Persze, mint ahogy a Brian életében. Vésználózat. Igen, igen, az tényleg. Azt lehet mondani, hogy a római birodalom az exportálta az akkor ismert világ számos helyére a görög civilizációt. Igen, amit el Hát többi, Hát többé kevésbé. Mondjuk Nagy Sándor kezdte el ezt a folyamatot, de azt gondolom, hogy a római légiók azok nagyon nagy mértékben folytatták ezt. Én egy sem mondtam, hogy nincsenek vívmányai. Vannak vívmányai is, vannak nem vívmányai volt, és az volt az ára, hogy, hogy azokat a civilizációkat, amelyeket behódoltattak, azoknak a kultúráját eltörölték. Tehát, hogy ez persze, hát Hozott egy csomó jót, de miért? Mert a, a, a hogy mondjam, a, Igen, de a, a, a, a római, vagy antik értékrend jegyében írjuk azokat a történelemkönyveket, amik alapján megemlékezünk arro, ennek a korszaknak a történelméről. De hogyha ezeket mondjuk a, nem tudom én, a gallok írnák, akkor nem, ugyan, nem ugyanígy néz ki. De hát a globalizáció nem vitatkozik senki azon, hogy a, azzal, hogy a globalizáció az, egy, az rengeteg előnyt hozott ennek a világnak, de nem a neoliberális globalizáció, és nem a globális kapitalizmus, amit egyébként sürgősen meg kéne változtatni, reformálni. Egyébként nekem még az jut eszembe ahhoz a vitához, amit nemrég folytattunk, hogy van-e alternatíva, hogy tulajdonképpen mindazok a viták, amik akár a magyar közéletben is folynak, például arról, hogy a közszolgáltatásokat privatizáljuk-e, Uh, amik arról folynak, hogy mondjuk a munkajogokat, azokat legyen-e rugalmasabb, ahogy szeretik nevezni, ugye a, a munkajog bármikor ki. Igen, bármikor vagy sem. Amikor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy legyenek-e szigorúbbak a környezetvédelmi szabályok, tehát uh, vagy legyenek lazábbak, és akkor ezért legyünk versenyképesebbek. Uh, amikor arról beszélünk, hogy akarunk-e egy olyan országot, vagy egy olyan régióban élni, amely a azzal versenyez, hogy, hogy hány milliárd forintot tudunk adni uh, bizonyos cégeknek, hogy ide települjenek. Ezek a kérdések amelyekről vannak alternatívák, akár mondjuk, akár kevésbé radikális szinten, amiről akár a parlamentben is vitatkoznak. Ez, ez a globalizáció. Egy, nagyon démoniak ezek a kifejezések, és nem véletlenül pont a Globfesten egy óriási kiállítást csinálunk, pont ez, ezekből a szavakból. Mert, hogy ezek a uralkodó ideológiának az ilyen hívószamai versenyképesség. Lefor, lefordítják olyan szavakra, amik nem nem. Igen, olyan súlyák, én megnézed, de... hogy ez mit jelent, versenyképesség azt jelenti, hogy minél kevesebb minél rosszabb körülmények között dolgozunk. A versenyképesség az azt jelenti, hogy szarjál az emberi jogokra, ne engedd ki vécére az alkalmazottaidat, adjál nekik minél kevesebb pénzt, minél több munkáért, lehetőleg gyerekeket is foglalkoztassál, és őket se fizessed meg, lehetőleg azonnal rúgjad ki azt, aki helyet találsz, olcsóban. Munkaerő. De, igen, és akkor ezt találtunk egy nagyon jó eufémizmust, ez a versenyképesség. Ja, a Farkas Attila Mártonnak van erről egy nagyon jó könyve a politikai közbeszédről. Steve irja. Egy dokumentumfilmben csodálták a római módszereket az amcsi és példaként állítják a gyerekek elé. Szerintem ugyanaz lesz, mint akkor, csak hosszabb ideig, és még rosszabb következményekkel. Biztos, hogy van egyébként időnk a római birodalom hanyatlásának megismétlésére, szóval, hogy itt ez a klímaváltás én itt gongatnék egy kis víz, vízharangot. Nem hogy, is kicsit. Hogy, hogy hogy ez a különbség egyébként a klasszikus modernizmussal szembe, ez egy páratlan pillanat az emberiség történetében, amikor nem arról van szó, hogy egy birodalom lehet, hogy elbukik, és utána jön a sötét középkor, hanem hogy az emberiség és a bolygó lehet, hogy elbukik. És ez, ez picit az egy ilyen ébresztőt kell. Hát szerintem a bolygó az azért nem buk. Ki kell. Tehát azért a, az az, az emberi, emberi lények jelenlegi funkcionálása a bolygón van. Na, no, igen, na no, igen. De most. Értem, Mennyit nyer rajta a bolygón. Na, nagy, nagy kérdés egyébként, hogy kár -e az emberi ért. Ilyen napom ez itt elmélet. De és te nem osztod? Azt gondolom, hogy emberként, nekem van felelősségem abba, hogy az emberek élessenek a bolygón, gyakran eszembe jut, hogy vajon nem csúnya paraziták vagyunk. Nagy nyugat, kérdés és egyébként, nekéd, hogy tovább kellene állnia, de... Vizsgáljunk egy egyedet, mint példát, mert ez már ez szerintem egy lénye, egy, egy nagyon érdekes kérdés. Mondjuk, élsz szociálisan teljesen jól funkcionálsz. És mit én megélsz mondjuk 40 de az, évet. A név szerint. És 40 éves korodban, ha név szerint igen Kovádóvis Nándi, hogyha már így felvetheted ezt, 40 éves korában megőrül, és elkezdi gyilkolásni az embereket maga körül. Most akkor az a kérdés, hogy jó. ő, mint antropológiai egység, tehát mint, mint ember a rossz, vagy pedig ez az őrület a felelős, ami őt, őt elfogta. Na most nem olyan szállt példát nem, nem volt már George W. Bush, aki viszont tényleg 40 éves lett, és hogy elkezdte gyilkolászni az embereket. Jó, de, jó, de nem merül ő 40 éven keresztül készült arra, hogy 40 évesen ezt elkezdhessen. Hát nem, itt arról van szó, hogy létrejön egy minőségi váltás. Tehát az ember az több tízezer éve él a földön, harmóniában a természettel. Használja a természetet, de nem zsákmányolja ki. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez az emberrel azonos lenne ez a, ez a téboly, ami mostanában zajlik. Én azt gondolom, hogy ez a felvilágosodáshoz, meg az első ipari forradalomhoz köthető, hogy az emberen el, elhatalmasodott ez a téboly, és megszűnt a szimbiózisunk. Mert régen ez igenis egy szimbiózis volt, tehát az ember és a természet, az, az, az, az, az, az kölcsönösen függött egymástól, és az ember nem zsákmányolta ki, hanem... hanem, hanem hanem fenntartotta a környezetét, átalakította a környezetét, de nem pusztította a környezetét. És, és szerintem valami olyasmi történt, hogy az ember eljutott egy őrületbe. Tehát így, így bele, bele, bele sodródott hát egy de a, Tényleg a sodródás az jó, jó szó, mert az a technológiai fejlődés, amiben most vagyunk, ez megteremti azt az alapot, ami elpusztíthat minket is. Most nem a nukleáris fegyverekre gondolok, hanem a készletek végességére. De akkor szellemileg vizsgáljuk ezt, mert az a fontos. Tehát szellemileg mi volt az a pont a szellemfejlődés történetében, ahol kisiklott ez a, ez a normális életvitel? Én nem vagyok biztos benne, hogy igazad van. Ilyen, ilyen, ilyen ismerett terjesztő műsorokban... Maya civilizáció? Ily, tehát hogy mit nem meg Maja, meg Egyiptomi, most nem, nem, nem vagyok ilyen nagy történész, de hogy csomó uh, kultúra fölélte a saját életfeltételeit, és akkor odébb ment, vagy kihalt. Az a hát probléma, van, hogy most... Nincs hova oda menni. Ez a probléma, hogy most az egész, a tét az nagyobb, all in. Igen. Na jó, jó, jó, jó, várjunk csak, de... de Egyébként, Robi, de nem hiszem, a... hogy meg lehet fogni a történelmebe egy picike pontot, ami, a, amikor megtörtént. Nem a felvilágosodás ez, a... ez? Vajon? Valahol ott az ipari forradalom Magyar... környékén, stb. De, is de, amikor, a tudomány lett a, amikor a tudomány lett a vallás, mert előtte azért azt lehet mondani, hogy mindig az ember valamiféle ideának az alárendeltjeként, vagy valami ide a szellemi entitás árnyékában, hogy a, a, felvilágosodás, a felvilágosodás az arról szól, hogy az ember megistenül. Az ember magát helyezi Istennek a helyébe. És gyakorlatilag innentől kezdve már nem korlátozza semmi. Tehát addig voltak szellemi korlátai az embernek, feltételezett az ember bizonyos határokat. És a határokat, ezeket a határokat az ember maga döntötte le, konkrétan személy szerint alighanem nem Döni Didró, aki kimondta, hogy nincs Isten. Mi vagyunk és a tudásunk. És addig terjedünk, ameddig a tudásunk terjed. És ez gyakorlatilag az enciklopédizmus. és gyakorlatilag Jó, csak ez... most már addig terjedünk, ameddig a fogyasztásunk terjed. És azért nem fognám rá szegény didróra az egészet. De nem a tudomány juttatta ide az embert? Lehetséges, hogy már előtte is megvoltak a hajlamai. De nem fejlesztett olyan mértékű eszközöket a szelleméből, amelyekkel ezeket a hajlamokat gyakorlatilag keresztül tudná vinni. A, ö, hogy mondjam, az, a, a saját akciógrádiuszát ki tudná terjeszteni a komplet planétára. Most arra ez történt Ez történt, és innentől kezdve ez egy morális kérdés És nem kizárólag egy tudományos kérdés És akkor itt jönnek megint a G8-as bácsik Akik nem hiszem, hogy ezt ne tudnák Nem hiszem, hogy ezt ne tudnák És amennyiben tudják abban a pillanatban tényleg nagyon-nagyon fel kell tenni a kérdést hogy, hogy akkor az ő morális felelősségük Micsoda? Szerintem ők nem nekünk tartoznak felelősséggel szerintem ők a, a, hogy mondjam, tehát egy menedzser az a részvényeseknek tartozik felelősséggel. Az a baj, hogy egy demokráciában úgy kéne, hogy a dolog, hogy mi vagyunk a részvényesek, ők a menedzsment. Igen, de, de itt vannak főrészvényesek. Erről, erről van szó. Meg vannak olyanok, akiknek nincs is részvényük, ma akik erről csak öt éve élnek az országban. Hogy, hogy cégek, cégek vezetik, tehát a cégek kerültek az államok helyére. Nem a demokratikus intézmények működnek, vagy legalábbis működnek, de ez már csak egy látszatszínház. Valójában a háttérben, igenis konkrétan, részvénytársaságok és azok részvényesei mozgatják a lobby csoportokon keresztül azokat a politikai vezetőket, akikről mi még mindig azt gondoljuk, hogy nekünk felelősek. Holott már réges-régen nem. Tehát erről van szó, hogy igenis vannak főrészvényesek, ha úgy tetszik, ezek ezeknek a részvénytársaságoknak a konkrét tulajdonosai, és ők azok, akik a G8-on keresztül ezeket a politikusokat a saját lobbistáik által mozgatják, és a G8 valójában semmi más, mint mint ugyanezeknek a cégeknek a találkozója, csak itt ezeknek a cégeknek a cégek által megbízott állami vezetők találkoznak, és akkor ezáltal azt a benyomást nyerjük el, hogy itt demokratikus intézményrendszerek által a csúcsra emelt figurák találkozója zajlik, és megbeszélése zajlik. Holott valójában nem, nem? ezt Lenne, ha a cégek összegyűlnének, és akkor... Az... Hát ha ezek cégek, lenne, cégek akkor buta cégek, szóval egy cégnek is én az, az érdekében, az, az hogy 50 év lenne. múlva mondjuk működjön. Nem, az embereknek áll az az érdekében, hogy 50 év múlva működjön. Na látod, ebben nagyon tévedsz, Gábor. A cégnek az az érdeke, hogy megnyerje a versenyt. A cégnek tök mindegy, hogy mikor de lesz még Gónak, de a de. Az... Hát amikor vége a bolygónak, akkor bizony bizony elveszti ezt a Nem, nem, nem, nem, nem, nem. A bolygó kihalásának a pillanatában ővé a legnagyobb működő tőke, akkor ő nyert. Ez egy társas játék. Nem az a cél, hogy örökké játszunk. Az a cél, hogy megnyerjük a játékot. Erről van szó. A cég nem akar örökké élni. Az ember akar élni. A cég nem akar élni, a cég nyerni akar. Az a lényeg, hogy ő legyen az, aki lekapcsolja a villanyt. Ő legyen az, aki utoljára, mielőtt kihal az emberiség, azt mondja, hogy viszont látásra én nyertem a versenyt. Én nyertem a cégek versenyét. Ezért van a globalizáció, ezért van a trösztöödés. Nem megőrizni akarja magát, a versenyben nyerni akarja. Nem. Hogyha ennek az a az cégnek lemond a saját entitásáról, lemond a saját autoritásáról. Ezek a cégek lemondanak nyomon a saját autoritásukról. Egy cégvezető képes saját magát egy cég igazgatótanácsi tagjává ta, lefokozni, pusztán azért, hogy a céget nagyobbá duzza. A cégnek nem, nem, nem ö, érdeke az, hogy fenntartsa a versenyt. Ön, a cégnek az, a, az az érdeke, hogy ne legyen verseny, hogy monopól helyzetbe ö, Részben Részben a, ezeket a versenyeket kiküszöbölik a trösztösödés folyamata, de globális verseny azért van. Egy-két cég között. Néha, cég Ezért tűnik neked így. Ezért tűnik neked így, mert egyre kevesebb cég között folyik verseny, mert egyre, nagy, egyre nagyobb mértékű a trösztösödés. Nagyobb... Monopolisztikus verseny van, de hát az, a, oda be, belefér az, hogy megállapodnak egymással a cégek. Meg igen, igen, igen, az, az, a az, az, az belefér, tehát egyre kiélezettebb harcdai, kevesebb fronton. Olyan, mint Orbán Viktor és Gyulcsány Ferenc. Igen Na hát pontosan ugyanolyan, hát ez a globalizáció zajlik a magyar politikában is. Hát 1990-ben még egy csomó párt volt, még volt átjárás a pártok között, még lehetett spekulált elő, eleint a Fidesz még az SZDSZ-hez állt közel, aztán ki ma meg már senkitől nem állt távolabb, mint az sds től Tehát, így, mert hát létrejönnek ezek a tröztök, hát a Fidesz is egy tröszt, hát Orbán Viktor beszal, beszalámította az egész jobboldal saját maga alá, és nem tett különösebben másképpen egyébként a baloldal sem, csak hát ők, ők azért, hát de azért ott volt például Kupa Mihály, hát az ő, ő az például az a szalámi politikájuknak a, a, az eredménye. Hát hosszú történet. Látszó, szerintem e, e, itt Robi és Nándi egy kiváló ízelítőt adtak arról, hogy hogyan lehet vitatkozni a globalizációról, összekötni a nemzetközi és itthoni jelenségeket, és, és én azt javaslom, hogy hogyha itt már a hétvégén van egy ingyenes fesztivál, ami erről a kérdésről szól, akkor adjuk át a szó annak és. Gábor, kérek gátlástanul add elő, hogy miért jó ez a felja. Hát jó, legyisza. promozok, sehol egy kővalóban nem szállt el itt fölöttünk De lehet, hogy Ugy, fog úgy úgy átcik, érdemes oda menni. Mégis lehet ezekről a kérdésekről beszélni. Két dolgot emelnék ki. Egy a nemzetközi plenárisunkat, ahol tényleg három nevet mondok, José Bové, aki egyébként ugyanebbe a csapdában van, mint, mint általában az Alter Globe arcok, hogy igazából hírheti azért vált, mert egy megdót, igen csak megrongált. Oh, oh, Bovi, a francia elnök választásnak volt az egyik jelöltje. És hány és a sz... kapott? Azt nem tudom, hogy hány De százalékot, százalékot fölött, hogyha jól emlékszem. kapott. Azt tudom, hogy amúgy meg a nemzetközi kiskereskedőknek és, és kistermelőknek az egyik vezére. És szokott Leg... kaszálni GMO kukoricát. Igen, igen, GMO ügybe és, és kereskedelembe utazik. Tényleg talán a le... egyik leglegendásabb figurája ennek a mozgalomnak. Csikó Whittaker Brazíliából, aki ennek a bizonyos társadalom fórum mozgalomnak hmm. a, a szülőval ottom ugye jelenlegi Brazil Alter vezetésnek az egyik tanácsadója, ő is itt lesz, és, és Wolfgang Sachs Németországból, aki a vezető, teoretikusa így a zöldeknek, pont klímaügybe. És még egy dolgot, ha már itt van a promó lehetőség, valóban lehet ezekről beszélgetni, lehet erről tanácskozni, és egy ilyen tanácskozási lehetőség is lesz a Globfesten, csinálunk egy úgynevezett állampolgári tanácsot, ami pont azt próbálja pedzegetni, hogy nem kell, hogy mindenről a fejünk fölött döntsenek, hanem igenis, hogyha összedugják a fejüket az emberek, akkor bizony bír működni a részvételi demokrácia, hogyha kapnak szakértőket, kapnak információkat, akkor kompetens döntéseket tudnak ők maguk hozni, ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen óriási lakógyűlést, ami két napig zajlik, egy ilyenre is teszünk egy kísérletet. Tehát, hogyha a Nyájas hallgatóink szeretnének ehhez hasonló, vagy ennél még sokkal kvalifikáltabb beszélgetésekben, vitákban részt venni. Vagy előadásokat meghallgatni, vagy új, újabb és újabb szellemi irányzatokat, vagy embereket megismerni. A hétvége folyamán a Globfest keretében, akkor ők az Erzsébet téren a Gödörklubban találkozhatnak, akár veletek, akár egyéb más globalizációkritikus figurákkal, mikor lesz pontosan? Péntek 5-kor indul, egy hazai beszélgetéssel tart szombat estéig, és hát itt mondok egy URL-t, mert hogy van egy nagyon-nagyon összetett program, ez a védegylet per vagy slash magyarán Globfest 2. Ott megtaláljátok a programot. És a szombati napon, a Globfesten a G8-at túlélt magyar Randalírozó. <gül> randalírozók is beszélni fognak. Akkor többek között te is be, be Nem, számolunk. én sajnos nem, nem leszek ott, de szerintem küldök magam helyett egy filmet. Uh -huh. Szóval erre számíthatok a hétvégén. Vegyetek részt tömegesen a Globfest rendezvényen, amely péntektől vasárnapig tart, Jó. hogyha jól tudom. Tehát péntektől vasárnapig az Erzsébet-téri Gödörklubban. Sziasztok! Cse.